Den första kvinnan som genomför en rymdfärd är den 26-åriga underlöjtnanten Valentina Tereskova från Sovjetunionen. I juni skjuts hennes rymdfarkost upp och hon färdas varv på varv runt jorden i nära tre dygn. Den första kvinnan som flyger över Nordpolen heter Ingrid Pedersen och sitter vid spakarna på en Cessna 205 medan hennes man Enar navigerar. Om resans syfte berättar hon direkt efter landningen. I första hand att eh, bedriva isobservationer som min man har gjort en längre tid. Nu, eh, själva Nordpolen har täckt av moln så den såg vi inte. Men eh, största delen av Polhavet eh, såg vi och fick en god inblick i hur isen såg ut. Det är den första glinden som har flötat under Nordpolet. Ja, jag tror det är. Man blir väldigt stel i benen. Det är trångt här i planet och det är svårt att sträcka på benen. Proviant då? Vi hade proviant med oss och jag har kaffe och inte smörgås och surraft. Det mycket hyggligt också. I have a dream förklarade den svarta svarte kämpen och pastorn Martin Luther King i ett flammande tal som han håller i augusti i samband med en protestmarsch i Washington. King drömmer om ett rättvist Amerika där alla behandlas lika. 200 000 personer deltar i marschen för att demonstrera mot rasförtrycket. USA, Sovjetunionen och Storbritannien skriver under ett avtal som förbjuder kärnvapenprov i rymden, atmosfären och under vattnet. Det sker i Moskva efter långa och mödosamma förhandlingar. FNs generalsekreterare Utant uppmanar alla andra länder att också underteckna avtalet, men Frankrike har redan beslutat att inte skriva under. Ågestaverket är Sveriges första kärnkraftverk som ska användas industriellt. Det tas i bruk i mitten av juli, trots att människor i trakten protesterat. Verket ska förse bostäder i Stockholmsförorten Farsta med hetvatten. Den svenska riksdagen ska få större makt och de två kamrarna ska bli en. Det föreslår författningsutredningen som lägger fram sitt slutbetänkande efter att ha arbetat sedan 1954.